Concello Pleno, punto número 1, aprobación se procede de ata da sesión anterior. Non sei se si alguén quere decir algo sobre acta unha intervención. Pasamos entón a votar, algún voto en contra, algún abstención, que aprobada por unanimidade. Pasamos o seguinte punto, proposta sobre o de vías de nova apertura, travesía Río Seco, travesía das Agras, Camino das sagras, e Camino Muño de Arzaísca e outras modificacións de Trameiro tamén favorar a maioría coas ascensións dos tres representantes do Partido Popular a representante do PNR votos a favor de cinco membros de Terra Galera dos do PSR PSOE na Comisión Informativa de Obras do Aceso de Febreiro se proponga ao Pleno incorporar, nomear, cambiar a denominación de diversas vías a creación de outra modificación de diversos tramos da Avenida 3 Tampil e da Rua das Cerámicas así como a modificación da denominación do Caminho do Muiño pasará a chamarse Caminho Muiño da Farisca una Buen Buenas tardes. Su aspecto punto concretamente sobre el camino de la que pasa a ser privado. Eh si en, el, en el, si en toda su totalidad no va a ser privado. desde de a la carretera de Castela que vais hacia o Muño das Aceñas e aquí pon que vais a, a, a reculler como camiño privado te pregunto se si todo o camiño vai ser privado pues, bueno, porque na primeira parte do camiño hai tres farolas de alumbrado público entón queríamos, queríamos saber que iban a facer con esas liminares non sei sé se si hai unha outra intervención alguien máis quere falar sobre todo Si sí, eh, sí que hai alumbrado público Evidentemente pues, Está posto, eh, se manterá eh, Creo que se explicaron tamén a comisión Que son accesos que había O, o parque de tormentas Os tanques de tormentas ¿no? Pero, decir, A que se refería co que hai alumbrado público pues, sí, se Si xa sabemos Se vamos a quitar, se si vamos a manter O que vai a pasar A súa proposta é ¿eh, que o quitemos E a proposta pregunta se vai Que você tem o privado sai que sai alumbrado público, pois pues non entendo que vai ser todo camiño privado. E sei o que me gusta que me conteste, que me ten que contestar a vostede, se é sí, un camiño eh privado. Algúna outra aclaración, pregunta, subsistión. Pasamos entón a votar a proposta, algún voto en contra, algúna abstención, votos a favor. Pasamos ao seguinte punto, proposta para renuncia a participación ao servizo de normalización lingüística en Concello Narón como a Comunidade de Conselhos da Comarca de Forona substitúe de subvención a Diputación da Coruña para a creación, mantemento e reforzo dos servicios de normalización lingüística en 2020 O dictamen favor da normañería abstencións dos representantes do Partido Popular votos a favor dos demais asistentes cinco de Terra Galega, un do PSD da PSOE un do BNJ a Comisión Informativa de Desenvolvimento de Social e Igualdade do Afaúntico de Ferreiro, se proponga ao Pleno aprobar la renuncia formar parte da solicitude que presenta a Mancunidade de concellos da Comarca a subvención que chega a deputación para o mantenimiento e reforzo dos servicios de normalización lingüística para o 2020, e así notificado o acordo á educación e a manualidade. Alguna intervención? Pase. Pasamos en a vota a la proposta, algún voto en contra, alguna abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos o seguinte, propuesta de nomeamento de representantes do Padrado de Deportes do Conselho de Narón. do Palo Alto Deportes aos seguintes conselleros e conselleras do Grupo Municipal de Terra Galega como titular don Román Romero Franco suplente do Natalia Armida Rico do Grupo do Partido Popular titular do Maestrella Castellón Vidal suplente do Germán Castellón Camuí polo Grupo Municipal do Pesedra Pesoe titular do Santiago Varelo Castro suplente do David Citarreijo polo Grupo Municipal do Venegá titular do Nadalla Nedo Díaz suplente do Eugenio Carballega López a boa intervención Pasamos, entón, a votar a proposta. Algún voto en contra? Algún abstención? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos a seguinte proposta sobre o renomeamento de Mujer Duano de Larón 2020. En anos anteriores, o concedido de Marón no marco dos actos conmemorativos doito de marzo de la Mujer, o Mea, atendendo a circunstancias específicas en plan social, plano personal, unha veciña de Larón con Mujer Duano. Atendendo a especiais cualidades de esa persoa, visto o dictamen favorable unanimidade, de unanimidade da Comisión Informativa de Desenvolvemento de Actuidad Social do Lato sea pleno, nomear a la vecina de Narón, que será el público que se le haga ver a los acasallos, como de Narón, que es un pleno. ¿Alguna intervención? Germán. Bueno, sobre esta propuesta... Eh gustaría que nos próximos anos pues, que, que se xeixera con máis transparencia e ¿no? que todos os grupos da corporación pues, pudiéramos opinar e conhecer o instaxe das candidatas propostas en tanta forma e non só a persoas que vayan a ser nomeadas Marzo xa se dixo na Comisión que se va a ser con transparencia cada partido pode presente en dicem Algúna outra intervención? Pasamos en vota a votar a proposta Algún voto en contra? Algúna abstención? Queda aprobado por unanimidade Pasamos o seguinte proposta Reconhecimentos transjudicial de créditos Número 1 barra eh, 20-20 O dictamen favorou as abstención dos representantes do Partido Popular a bordo de máis existentes, 5 de Terragalega, de Presenta Resúe, 1 de Lerá. na Comisión Informativa de Contratación Pessoal Especial de Contas, do 20 de judeiro, setor pleno, aprobar os reconhecimentos transjudicial da relación de facturas relativas a gasto realizados nos exercicios 2017, 2008, 2009, non aplicados ao orzamento, castellan a total de 620.069,54 euros con cargo as correspondentes aplicacións orzamentarias según detalles recolhidas na intervención Toma. Boas tardes a todas e a todos pues, Temos aquí este primeiro eh, Reconhecimento Estudicial Que ainda que, que É un volumen importante De facturas Como ven poderes ver Son facturas que volven a repetirse eh, Relacionadas todo Co, co gasto de enerxía e gas E eh, Eh, bueno como ven sabe de escala é a problemática deste tipo de facturas principalmente e como xa se dixo anteriormente estamos en proceso de, de sacar a licitación ese, ese concurso e, e, que, e que este volumen de facturas de, de electricidade pues, pues, mantenha que vir neste, neste tipo de expedientes Moitas gracias Algú intervención? Germán frente a este punto nos sigue sorprendendo que sigan aparecendo facturas dos anos 2006, 2006 2007, 2008, que podemos entender 2019 do mes de, de dezembro, que, bueno, pues, poden estar xustas para poder aplicarles aplicar nese, nese periodo de orzamento pero entendemos que urge como mínimo sacar eses contratos que teñen pendentes é dicir, me alegra de que menos diga que van a sacálo, pero gostaríamos no de saber cando te desan sacar o contrato que teñen pendente de suministro de energía eléctrica, máis suministro de gas así como de limpeza de de, de instalación e instalación municipais e como en que parte está a contratación de recollida de residuos sólidos urbanos se si me poderia contestar a grexia Algotra intervención, Herman de eh, Roma. Eh, bueno, como xa disemos este non é un non un contrato sin xelo evidentemente os, os servicios técnicos están traballando xa sobre ele. evidentemente esas facturas xa tamén xa yo comentamos varias veces tanto na comisión como en pleno pero tivemos diferentes reunións con empresa comercializadora e eles mesmos tamén reconheceron un certo caos na súa propia facturación na propia comprobación de, de facturas por eso esas facturas que, que a veces son a veces chegan desde de anos atrás e, e por outra parte non me gustaría a mí meter a pata por como está o contrato dos sólidos humanos creo que xa está na plataforma xa se presentaron as ofertas non quero meter a pata agora intervención? Algúna pregunta? Eh, creo que pregunto eh, que estaba falando coa interventora, non es o contrato de residuos sóbidos urbanos, vale, pues, está a eh, empresa facendo o informe eh, xa se abrían os primeros sobres está pues, o procedimento en marcha e creo que antes, non sei se quedou un pouco claro ou non, é dicir, que nosotros que hai va factura, é decir o contrato que esté fora de contrato é unha cousa que estas facturas veñan fora de plazo é outra é dicir, unha cousa non quita outra Eh, si eles faturan fora de plazo faturan mal cuantías que nosotros estamos de acordo evidentemente vamos a rechazar sempre esas faturas si eles logo nos faturan en tempo para que entren no ano correspondente o van deixando non é unha cousa eh, un problema do cohesión evidentemente asumimos que temos que pagado por eso venga este reconocimiento pero veñen fora de plazo porque en este caso Naturgi fatura fora de plazo pasamos a votar a proposta algún voto en contra algún abstención Votos a favor Queda aprobada a proposta Pasamos o seguinte, proposta sobre a aprobación do expediente de contratación de aseficio de Ciudadanos Fogar e de pregos que reseramo de bandito contrato Visto e favorable favor a maioria da Comisión Informativa de Contratación Personal Especial de Contas do 20 febrero, con tres abstencións dos membros do Partido Popular do representante do General a favor, dos membros de pega, cinco votos do PSOE, dos votos, o seu presidente propon a pleno Aprobar o expediente de contratación do Servizo de Axuda a no Fogar permitado mediante procedimento aberto oferta económicamente máis complexosa con varios criterios da xudicación susiento a regulación armonizada Segunda, aprobar os tregos de prescripcións técnicas administrativas particulares que rexeran o contrato do Servizo de Axuda ou no a documentación que se remitirá a todos os grupos respecto ao fórmula Por cálculo Tercero, aprobar o gasto de 1.406.570 euros tras de Concello a tratación do reiterado servicio para este exercicio 2020, e dado carácter plurianal do contrato, deberá ser dotar de crédito necesario nos orzamentos 2021-2022 por importes de 2.936.920 euros para o ano de 2021 1.530.000 euros 240 para 2022 publicar no diario oficial da Unión Europea ción catalina Algú intervención? Fernando pois, como, como advertimos en varias ocasións consideramos que a estimación de horas Que proponen o ano 2020 157.000 horas eh, 161.000 horas o ano 2020 Son insuficientes, así como os dos de coro Porque estou convencido Que tantos así no contrato eh, Coa empresa xa estaremos mais Xa enteremos mais demanda de horas Las que é das que disponemos tamén ponemos 2.000 horas eh, na tema de libre concurrencia creo que son os sugeridos nos habíamos proposto ou sugerido que dieran como mínimo no contrato 175.000 horas máis veixo que non nos escoltaron consideramos de verdade que deberían esforzarse máis por este, con este servicio, pola gran demanda que ten eh, porque é un servicio básico e podemos decir que necesitara para moitas familias estamos á espera de que nos havían de presentar na Comisión de Servicios Sociais o eixo informe de como estaba este departamento e nos lo fixeron oral nos queríamos por escrito que se podíamos presentar un, un informe estamos á espera e xa menos somos conscientes de que ahora mismo hai máis de 260 familias en lista de espera Sigo ás tardes Sólo quero a decir Os membros do Partido Popular E nesta vez a portavoz Que por favor Deixe de decir cousas Neste pleno Que non son na Comisión aprobadas la Comisión Se descomunicou Tanto as persoas Do Partido Popular Como a todos os que formamos Parte da Comisión Que como a situación Esas persoas E para saber os datos Son un pouco os efectos Porque xente Que, que teñen a veces Moitas dificultades Se pasaría na ata e Que esa ata É pública E notoria E que todos poderán incluso na acta que por activa e por pasiva que informe que ali se leu e que se alquel se falou irá na acta desta comisión tamén dicen que xa había algún con que lle fora a pedir a jefa dos sentidos dicen que iba a na acta non negamos ningún informe non negamos ningún informe Thank you. insistindo que os técnicos fagan un trabalho estupendo e nós eh, estamos a favor de que os fagan un trabalho, pero as propostas son políticas e os políticos son os que teñen que propoñer aportar máis dinheiro para a lei de dependencia ou para a lei de libre concurrencia Por lo tanto, se usted aporta máis dinheiro e dice que hai que máis horas os técnicos facen informes pasando esas horas non vaiamos tirar valos fora non os políticos poden propoñer o goberno pode propoñer tanto, eu creo que quedamos eh, escasos de horas, é dicir, eu estou convencido de que, antes de firme ese contrato, vamos ter máis solicitudes de horas que, que vai disponer o contrato. Sobre os informes da Comisión, nós, como, conce... como eh, concejales deste Concello, temos unha responsabilidade ao ter un acta. E se usted nos pasa un informe, que entendemos que un informe por escrito non é oral, non é un acta, é un informe, seremos responsables dos datos que transmitemos ao exterior. Somos non responsables. E, lo tanto, sabemos ese, ese informe quedou de entregarse En este pleno origen Dixeron que se iba a entregar Na comisión Non se entregou lo tanto, non estamos dicindo nada que non sea certo Estamos dicindo a pura realidade E non somos responsables dos datos Que vos podes nos, ustedes nos transmiten Pola nosa ata que temos Non nos vamos a votar a favor deste, desta, deste contrato Pero vamos advertimos Que estamos aprobando Unhos pregos Que, que rexerán este contrato que non van a cumprir no referente a parte económica e as horas que, que van a cubrir das demandas que se necesitan en este servizo. Por lo tanto, quero que conste, que non van a cubrir as as demandas que vai haber de horas. Moitas gracias. Almonta del Mencio, Catarina outra intervención Germán Eu creo que, que quedó claro no pleno na, na, na moción que debatimos de que o, o goberno de España que entende que poñera ao, o dinheiro para ir depender como mínimo 50%, está portando sólo 24 40 o llevo encantado de que chame a porta de, de de Gonzalo caballero que chama a porta de, de Pedro Sánchez porque son realmente nes que non tenen que aportar esa parte que de falta ese 56% que son 338 millóns de euros que supón a lei de dependencia en Galicia que non esos 358 millóns de euros seguro que a xente os, a xunta os aportaría aos consellos encantados porque hai máis de 60.000 mil persoas na lei de dependencia que teñen xa que se está beneficiando da lei de dependencia máis de 60.000 mil persoas polo tanto por tanto Eh, temos que chamar a porta deste caso do de, de, de Governo de Madrid se fora o noso chamaríamos a porta do nosso Governo sen ningún, ningún problema sí sí si sí. sí que chamamos non temos, non temos ese problema eh, non sei se credes realmente a selección sonho estamos en campaña en todo o Candoveño nos presentamos pero se nos presentades a a que CEDE no lugar que se xa apropiado con respecto a esta verdade que sorprende decir o IVA é de dos últimos anos dos exercicios, así, anteriormente que dieron facer aportacións a esta eh, ao SAF, é dicir en que se é unha cousa que xa para que non vexan que son cousas nosas no informe eh, aparece hai que tener en conta que desde que se iniciou a prestación do SAF o servicio foi encarecéndose progresivamente hasta casi duplicarse mentres que o prezo ora que abou a xunta de Galicia con os consellos pro Armenefe, Variable, que supongo que seja o Conselho que teña que soportar gran parte deste custo e do seguinte. Dito isto, estes pliegos tamén foron postos en Arón Participa, donde houve sugestións por parte eh, de persoas individuais tamén sindicatos, porque tiñamos ese acordo de faceros mellores, intentar faceros mellores plegos posibles e por iso esas aportacións, e a verdade que deste de Consello se fai un esforzo considerable, se vai a mellorar ese precio hora que non é, é menor deses 14 a 17 euros para intentar ter un servicio mellor posible, e agora mesmo con estes as horas que temos, créame que se cubre, incluso se pode incrementar o contrato se a xunta nos facilita Mais horas Pasamos a votar estes, esta proposta Algún voto en contra? Algún abstención? Votos a favor? Será aprobado por unanimidade Pasamos o seguinte Proposta de modificación do regulamento Que establece criterios xerais de reparto Complemento de productividade do Servicio do Concilio de Narón sí, O punto oito Este que acabo de ler eh, Hai que ratificar a súa inclusión Na orden do día porque non, creo que na Comisión bueno, creo non, na Comisión se falou por encima se, se falou do punto pero non estaba incluído no orden do día entón vamos a facer, non sei se queréis algunha intervención con respecto a, a, a incluir no orden do día algún rollo de intervención ou xa pasamos a votar pasamos a votar para incluir no orden do día algún voto en contra algún abstención queda incluído no orden do día agora sobre o propio punto que pasa a leer o señor secretario afilicións que confía a lei de impropoller o levantamento o reparo afortunado por la intervención o sistema Germán Sobre estes puntos que ven así fora do gobierno nos gustaría que una vez que ten toda a documentación que non la pase, porque ao final nos dicen que subamos a verlo a a planta a planta que corresponda e sería moito máis con o pasaje e bueno eh, tamén nos gustaría porque cal é o motivo de que, de que se retrasar non se o que vai levar a la comisión e meter tempo para a comisión Algú intervención? en non tempo porque había un reparo en eh, a técnica de recursos humanos en caso o personal que estaba elaborada este informe non do tempo aleva a la comisión por eso se reabora este tema ese é es o motivo a veces eh, en un tempo que suscite a veces que parece que hai algo raro créanme que non que realmente o único que, eh, que falta de, de tempo de determinadas cousas pues que se retrasa un pouco máis evidentemente a nosotros créame en este como outros dous que venen en este sentido gustaríanos pues eh, dos outros dos, vos tenos con máis tempo verdade que a veces pues, as cousas son así e para poder facer algo ten que vir fora do orden do día a vosotros de verdade que, a, que nos gustaría tamén vos incluído no orden do día en forma por iso tamén pido disculpas que intentaremos facelo eh, eh, menos veces posibles pero algumas veces se intenta Algúna intervención máis? pasamos a toda a votar a proposta algún voto en contra? Algúna abstención? que a favor queda aprobada a propuesta pasamos o seguinte dar conta dos informes de cumplimento de pago de obrigas generosidades periodo medio de pago a proveedores do 4º trimestre de 2019 Conselho Padroado de Cultura e Cosmo dá conta desde os o seguinte dar conta ao Conselho Pleno da execución dos orzamentos e dos de prisionería por operacións orzamentarias e non orzamentarias correspondentes ao 4º trimestre de 2019 igualmente dá se conta número 11, dar conta da información remitida ao Ministerio de Facenda en cumprimento do que se establece no artigo da 6 da Orden eh, 2105 barra 2012 que... Pasamos o seguinte Moción do Grupo Municipal do Benegar Lativa 8 de marzo Visto texto a moción que se propón, reconocer apoyar as convocatorias do feminismo galego organizado que neste de 2020 colocan no centro de debates cuidados e as consecuencias para as mulheres galegas no non podería sosterse sin cuidados que se desenvolven en moitas ocasións de forma gratuita ou a través da precarización de moitas mulheres, comprometéndose a traballar para que os poderes públicos continuan a superar esta situación. Dous de mandar da xunta de Galicia se a iniciar a elaboración do plan de dignificación e invisibilización dos coitados co fin de valorizar e divulgar entre o consulto actual e a lega súa relevancia económica e social e as consecuencias que supongan o servicio de direitos das mulheres o que persiste en actualidade, así como as patrases sociais, un reparto evitativo dos tempos entre homens e familias. terceiro de mandar a súa integralicia a súa plena dos urbanos objetivos de para garantir a súa prestación. sen que iso dependa do Consello de Residencia, que con e que fai que, por exemplo, os consellos máis pequenos e interiores e realmente unha de edade máis alta teña que suspender a prestación de servicios por non poder facer fronte ao implemento que resulta ir a cada dos consellos. Para demandar central, da xunta a analiza o goberno central implemento a súa protección orzamentária de forma que se garanta a continuidade dos servicios que se melhoren as condicións laborais que se salgues dos trabajadores. Catro, instar o goberno de España a en marcha apoyar a la organización designada a de la Comisión la Revolta Popular de marzo de 1908 los actos que tienen que ver con la sucesión visto que también falla la mayoría votos a favor de los representantes de la Galega 5 un voto asociación de la Comisión Popular 3 desde la PSOE la Comisión Informativa de Desenvolvimiento y de Actividad Social de de febrero el señor presidente propone al Consejo Pleno para adoptar en estas mismas ¿No intervención de Bueno, como podedes ver, da posición de motivos e eh, patriarias e mobilizacións que leva traballando durante meses o feminismo galego tanto para o de marzo en Berlín como o de marzo que teremos en A Coruña con varios actos entre dúas Pontes e Centros. E eh, facendo temática deste ano que é a de cuidados eh, eh, sabemos eh, todas e todos que aínda que non sexa legal, a renda salarial non entre en as mulleres chegos eh, chegan os 4.000 € de diferenza nas pensións e nosos cuidados é verdade que, que as mulleres somos as que soportamos o maior peso eh, nun caballo que, que, que nunhas enquisas vou no ler eh, eh, a última conta satélite publicada no 2013 respecto ao ano 2010 dicía que representa o 50,6% do piso en baliza se si isto estivera contabilizado. Non é menor non, é, as condicións, acabamos de ver o novo servicio jugar, eh, na que están estes traballos moitas veces precarizados e moitas veces de maneira alegal e moitas veces sen tan cobrar e tan importante que é para a sociedade. Tamén non é menor os reportes que houbo nos servicios públicos aí está a sanidade, o ensino a eh, bueno, atención ás persoas maiores, etcétera se repercute logo en a precariedade e eh, nas mulleras, porque repito, somos as mulleras as que soportamos eh o maior peso en tanto a cuidados e que tan importantes e necesarios son para a nosa sociedade. Ademais, eh, creemos que non chega, non, con componernos sobre as feridas, que hai que actuar, ter medidas, eh conseguir ese 1%, non, do no orzamento da Xunta de Galicia á atención eh, de igualdade en en moitísimos ámbitos non vale facer eh, declaracións y logo, e logo non, non ir á práctica non, e para iso tamén está o feminismo galego para loitar por esa igualdade real e que tan bo traballo e camiño le va facendo seguramente chegaremos unhas movilizacións históricas como no ano de 2008 e eh, 2009 e este ano de 2020 eh, será será tal que así eh, e nos estaremos apoyando e agradecemos o apoio da Comisión o que se desta comisión, tamén falar eh, do 14 de marzo non vai haber uns actos en Arón centrais de toda a comarca porque nos temos o noso propio eto de marzo hai 102 dous anos as mulleres traballadoras da fábrica de textil de xuvia saíron a protestar pola carestía da vida, polas condicións laborais nas que estaban por pedir algo tan básico como como pan eh, e productos que eran eh, vitais na época como pode ser a cera, a farinha o, ou o aceite da vida por determinadas cousas e iso en mío, eh, todo unha comarca conseguiron unha demisión de alcances conseguiron baixa de prezos, houve represión claro que houve represión, hai estas sedes eh, para ver as persoas mortas que houve no noso Conselho nos fixemos epicentro pero importante que estas mulleres conseguiron lograr a unión do mundo operario el agrego da época nos debemos de reconhecelas eh, e por iso creo que tamén é importante esa é a esta moción adiante para que nos como Concello reconhezamos tamén a nosa propia historia e que fagamos unha data que vaya a seguir nos vindeiros anos por certo, unha comisión formada por asociacións por sindicatos, por diferentes organizacións e por muitísima xente que traballa a, a prol disto de feito este ano pensou que non se iba a facer e unha vez máis, muitísima xente está chamando eh, para participar e de outros puntos este país para dar conta de outras revoltas que houve tamén, tamén na época, creo que xa me lia moito, porque tamén este tema é algo que, que, que me guste, que me dá, me dá forza para continuar pero iso creo que, que, que, que, bueno, que temos que estar todas e todos xuntos e que nos veremos este 8 de marzo, que iso si sí que non me cabe a todos os grupos que estamos aquí representados eh, estaremos intervención? David. Buenas tardes a todas a todos eh, Como a cada 8 de marzo o Partido Socialista asuma esa reivindicación do Día Internacional das Mulleres eh, Este 2020 Naciones Unidas ten elixido como lema eh, Son da xeración e igualdade con os dereitos das mulleres No marco da celebración dos, anos, dos 25 anos da conferencia de Beijing que marcou un importante punto de presión para a xena mundial de igualdade entre mulleres e homens se diseñou a folla de ruta máis progresista para o empoderamento das mulleres e das menas en todo o mundo xeracións de mulleres teñen leitado con valentía e determinación pola liberdade unha liberdade que hoxe, gracias a elas e un patrimonio colectivo ao que o Partido Socialista ten contribuído ao longo, do, ao longo dos seus tanto 40 anos de historia e seguirá facendo cada día estoito M de 2020 será novamente un enorme golpe sobre as convivencias conciencias cívicas e políticas a ameaza da ultradereita cuestionando os dereitos das mulleres teñen unha resposta condudente nas ruas porque ainda persisten as discriminacións a pesar das conquistas, e porque hai que en cuestión o feminismo intentando devolvernos ao pasado, negando a violencia de xendo, e a violencia sexual. Non hai punto de retorno, o feminismo é imparable, e xa ten a que ten unha forza poderosa e transversal. As mulheres temos, teñen conquistado espazos e direitos sobre os que non hai moción de voltar atrás. E non se pode dar un paso atrás, non? e que pretenda facer retroceder terán en fronte oportunidades de hacer Para o PSOE, fiel aos seus principios é intolerable cuestionar os consensos que tanto teñen costado destruir que teñen situado o noso país entre as, entre as millores de democracias do mundo en unha referencia na loita contra as valencias que sofren as mulleres polo mero feito de selva As socialistas e socialistas temos contribuído de forma determinante nestes cambios desde sempre xunto ao movemento feminista, temos traballado para facer realidade a igualdade entre olleres e homes. Temos sido artífices de grandes reformas para avanzar os dereitos sobre todo das mulleras, cous pois todas as leis que de igualdade teñen pegada socialista. Tras a moción de censura, o goberno socialista tomou medidas urgentes que deron unha resposta firme e inmediata para protexer a integridad física das mulleras e mellorar as súas condicións no ámbito laboral e salarial. E durante estes meses de goberno teñen sentado as bases para que a igualdade entre mulheres e homens seja real e efectiva facendo propostas transformadoras para eliminar as estruturas machistas e patriarcais que son as que están no fondo da estrutura social e política de nosa vida E ainda quedan moitas cosos por facer eh, dentro do Partido Socialista temos claro o camiño avanzar en igualdade e avanzar en democracia a democracia teñe que continuar a dar resposta aos problemas e aos obstáculos que as mulheres teñen que salvar para poder exercer as suas liberdades e os seus direitos Dendo o PSOE Manifestamos o noso compromiso coa erradicación da violencia de xénero, o fin da precariedade laboral e a brecha salarial, a defensa dos derechos sexuales e reproductivos das mulleres, a abolición da prostitución e da trata dos seres humanos con fins de explotación sexual. Queremos unha sociedade paritaria e participativa na que as mulleres ocupen un lugar que lhes corresponde por direito. Unha sociedade que trata as mulleres como personas libres e adultas capaces de tomar as súas propias decisións este 8M, saímos ás rúas para celebrar o que temos te conseguido e para reivindicar todo o que queda por facer. A igualdade real é efectiva e horizonte cara ao que camiñamos xuntas, unidos e firmes. Eh, existe unha ameaza significativa de reversión dos logros feministas que tanto esforzo costou conseguir. Por iso, 8 de marzo, as mulleres e homens socialistas traemos juntas as organizacións sociales e feministas para defender os dereitos das mulleres e nenas a de verdade e a igualdade. Dende procedido socialista Facemos un chamamento a toda a ciudadanía As institucións e as organizacións Para que xuntas avancemos Que era unha sociedade máis xusta e igualitaria Que viva a loita das mulleres Boas tardes Para este grupo municipal O día 8 de marzo Debe ser unha festa Unha festa para celebrar a igualdade Non, pero non só da muller, senón tamén de calquera colectivo que poida estar discriminado. Un día de festa, seguido de 364 días de loita, en pro de disminuir as diferenzas e os desequilibrios, buscando igualdade. Por iso, este grupo municipal do Partido Popular solicitou na, comisión, na sesión ordinaria da Comisión Municipal Informativa de Desenvolvimento de Actividade Social e Igualdade a posibilidade de facer unha declaración institucional por parte de todos os grupos municipais con referente aos actos do 8 de marzo xa o sea que todos os grupos municipais coas nosas diferencias estamos en prol dos dereitos da muller e da igualdade entre homens e mulleres a verdade que foi babagua que non fora posible con respecto a moción que presenta o Bloque Nacionalista Galegro hai puntos nos que coincidimos e hai outros puntos nos que non coincidimos coincidimos por exemplo No punto primero, xa que no Partido Popular temos o máximo respecto ao dereito constitucional a manifestación e eh, ao dereito individual e voluntario de participar en calquera concentración que se convoque para reclamar os legítimos dereitos económicos e sociais. No punto 2, no coincidimos, xa que creemos que o reconhecimento do traballo no fogar debe instar o Estado en unha xunta. De feito, no Acuerdo de Goberno PSOE-Unidas Podemos, no subpunto 1º, barra 11, di culminaremos con carácter prioritario la plena integración en el régimen general de la Asunidad Social de las, de las empleadas de hogar a lo largo de la legislatura. Firmaremos y ratificaremos el convenio número 189, de 2011 de la Organización Internacional de Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos por tanto pensamos que esto é unha competencia estatal no da xunta tampoco coincidimos no punto 3 xa que as leis de rango superior establecen que a competencia en relación á dependencia é de carácter municipal, autonómico e estatal, por tanto a asunción plena e exclusiva por parte da comunidade autónoma, neste caso na xunta atentaría contra os principios básicos de coordinación administrativa desconcentración e descentralización anunciando ao cidadán da súa administración máis próxima e ademais podendo producir unha situación clara de discriminación con respecto a outros cidadanes de outras comunidades autónomas onde sí que son as, as administracións locais as que despoden prestar estes servizos con respecto ao punto 4 a verdade é que unha bagua que non se nos invitar a participar ou que non se nos consultase nos programas de actos que ten previsto organizar a Comisión da, da, pues, da Revolta Popular do Noso Conteño a pesar estas diferencias que temos desde este, eh, desde este grupo municipal eh, en relación moción pues do Venegar pues eh? que acabo de, pues de, pues de explicar, consideramos que temos un punto en común moito máis forte e importante que é a loita da muller pola súa participación en prol da igualdade co homen na sociedade e no seu desenvolvemento íntero como, como, como persoa que é o que celebramos 8 de marzo por eso este grupo municipal A pesar estas diferencias que acabo pues, de, pues, de explicar non imos votar en contra eh, eh, pois pues, da moción pues, do, pues, do Menegar porque consideramos que todos defendemos o mesmo punto simplemente desde de puntos de vista diferente cheres. Eh, e eh, nada, é eh, decir que a respecto do punto 2 eh, xa aparece un, un punto, ¿no? que se vantillou por unha enmenda de, de Terra Galega que se tivo en conta a respecto do estado, pero eh xe que creemos que é moi importante que a Xunta de Galiza eh se poña aos deberes e eh, eh, que teñan en conta que a eh, as disposicións legais que hai da área Comunidade Autónoma de Galiza este respecto e de todas as cousas que hai que facer, nós xa fixemos as nosas reclamacións no goberno de estado e chegamos un acordo en esa investidura co Partido Socialista para poñer xulgados de violencia de xénero nas cidades nas que todavía non existen neste país. Nós é que fixemos ese traballo. Nos que levamos uns meses no Gober... eh no Congreso dos Deputados conseguimos máis cousas que outros que levan dez anos e agora resulta que din que que Que, que si agora está o PSOE tal ou estou encantada realmente ao final vai ter que gobernar o PSOE en no estado eh, toda a vida para que o Partido Popular aquí reivindique todo o que ten que reivindicar cando estaba ben caladiño, ben caladiño antes e neste punto que creo que é moi importante o desenvolvimento dunha nova conta satélite dimos datos que se daban os últimos datos que temos estatísticos a respeito da igualdade das mulleres son do ano 2013 e con referencia a datos eh, do ano 2010 creo que vai sendo hora de que nos coñamos os deberes e que facamos todo todo todo ese trabalho e a respeito da, da Comisión da Revolta Popular a, a nos tampouco nos convidaron é a Comisión que está formada por asociacións entidades, asociacións de ciñáis podedes ir a sedes e preguntarlle a asociación de, de veciños que está que está traballando ou outras, las vecinas sedes, porque é onde se van a fazer os actos e llevan traballando 2 anos como como se fixo en todos os concellos eh, da comarca cando foi o centenario, o que, que eu convido vos, eh, i, i, pero porque que non vos convido como comisión, pero vai haber unha unha actividade 14 de marzo no que todas as veciñas e veciños estamos convidadas a, a participar, o vai a o nada máis, nós simplemente ponemos porque podemos que unha demanda o traballo que está a facer eh, a veciñanza nomeadamente a de Narón creemos que é importante apoyar ¿Alguna outra intervención? Javier Bueno, simplemente es alinear que, penso que todos pensa, eh, eh, pensamos o mesmo desde o nosso punto de vista diferente evidentemente, no obstante eh, eh, tanto o goberno de estado como os os autonómicos con que estive seguir traballando, eh, hai moito que mellorar, pero tamén, eh, é importante, bueno, mira un pouco a estatística, eu xeito galego da Estadística di que agora mesmo o 48,7% das afiliacións ás sociedades sociais é unha cifra de mulleras. É máis temos temos eh, a, eh, a menor cifra de desempregadas en xeiro deste de, de no ano 2006 eh? agora mesmo tamén eh, temos eh, a maior parte dos indicadores ou iguais ou mellores ou mellores que, que os do Estado con menor fenda salarial menor tasa de paro con mulleres eh, dos puntos por debaixo da media española bueno, estamos todos trabalhando hai que seguir trabalhando pero eh, aquí máis que dar paos creo que é mellor pensar en positivo estos. ¿no? Que máis, ¿no? Pasamos entón a votar a proposta, algún voto en contra, algunha abstención, votos a favor. Queda aprobada a moción. Pasamos a seguinte, a eh, moción de que presenta os dubros municipais de Terra Galega, que chega a peso do Concello de Narón para garantir a igualdade de trato entre as parellas de feito as casadas no xeito so de viudez. Visto este mocióna que se propón instar de España promover a modificación da Lei xeral da Seguridade Social e normas que resulten necesarias para garantir que os membros de acceso a todas as prestacións vinculadas de viudez ás mesmas que os convullxes nos nativos. Es necesaria a rectividade para as familias por esta discriminación desde antean vigor da Lei 40/2007 está deitar favorable, que de ministra e ministra. que presentamos creo que é, que é clara eh, Como veis, ensuspón a realidade social mudou de dende aí 30 anos a forma de convivencia é unha das máis destacadas eh, pasamos un 10% de fillos, por exemplo fora do matrimonio como tal a un 46,8% eh, e hai que adaptarse a esa realidad non? no 2008 18, había en España registradas máis de millón e medio de parellas de feito inscritas oficialmente eh, que pues, supón máis dun 14% da aprobación eh, neste caso estamos ante unha parte da lei que foi aprobada en 2007 que foi un gran avance pero xe que ser discriminatória eh, que para ter eh, por exemplo eh, pensión de viúvedad hai que cobrar un euro máis que, que outro con xe eh? eh, tendo en conta que eh, en España hai máis viúvas eh, que viúvos non? estamos ante un, clare, ante un claro plazo de desigualdade de trato entre o homem e a mulher eh, hoxe acabamos de aprobar unha moción agora mesmo en defensa da igualdade das mulleres pensamos que é de justicia dar tamén este paso que garante a igualdade de trato eh, nas paredes de efeito e as casadas no acceso a esta pensión de vivenidade eh, pedindo ao Goberno do Estado que se dê uns pasos precisos para equiparación nas mesmas condicións das paredes de feito que aos consensos nos matrimonios civis nos referidos a esta prestación eh, para ter igualdade hai que empezar cambiando a legislación en cousas absurdas e sem sentido como esta Muitas gracias Algúna intervención? Tal vale, vez Bueno, laia primeiro que, que... E, Nada, estamos de acordo por sentido a moción, de feito algo que levamos reclamando dentro do bloque nacionalista galego eh, ganos, eh, que, que, que, que ven, ten sentido porque en os concelhos se sentían todas Bueno, boas tardes eh, É certo eh, que as parellas de feito Están sufriendo unha discriminación de desigualdade eh, En canto a expensión de biodedade Pronte os nacemos eh, os dito, no? eh, E por iso que estamos de acordo eh, E agradecemos eh, tanto o grupo O presidente da PSOE Como a Alta Galega eh, Que presenten eh, esta, esta moción Xa que esta petición eh, Xa se fixo Desde a Comisión de Peticións De a Unión Europea a que encargou unha investigación preliminar sobre esta cuestión. Casualmente, a presidenta desta comisión, Dolors Montserrat é diputada do PP, que xunto con Rosa Estarás, que tamén é diputada do PP, solicitaron, e así se acordou, que se reclamase ao Goberno e ao Congreso que se eliminaran estas diferencias, non? seguindo sempre os principios eh, básicos de igualdade que se arreixen nas instituciones europeas. Bueno, en definitiva, eh, alegramonos eh, que se sumen a esta iniciativa do Partido Popular e eh, por iso eh, este grupo vai votar eh, a favor eh, desta moción porque creemos que é necesario unha modificación. Vamos a votar a proposta, algún voto en contra Algún abstención Que aprobada por unanimidade Pasamos seguinte. o seguinte Moción do Grupo Municipal do Partido Popular Con motivo do de marzo Visto o a moción a que se propone Estar a gober do Estado Aprobar o novo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2019-2022 Que será tamén un instrumento para dar cumplimento A xenda 2030 para o desenvolvimento sustentável Promover un plan contra a brecha salarial En España e impulsar a efectividade Do principio de igualdade de hecho. Impulsar un pacto nacional para a conciliación laboral e a racionalización de honarios para favorecer a conciliación da vida laboral personal e de familiar. Desenvolver unha estrategia nacional para impulsar as vocacións STEM entre as arenas que inclua en todos os aspectos impulso das materias STEM na educación e programas de formación do profesorado para mellorar o aprendizaje das materias STEM. Posta en marcha de iniciativas para a formación de milleres e habilidades STEM na contorna rural mellorando a súa formación no ámbito digital el nuevas tecnologías y uso de redes sociales. El segundo punto sería estaros, de el gobierno de Asunta de Galicia, a, dentro de las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia, llevar a cabo acciones necesarias para conseguir como sesión fundamental la igualdad de retributiva a las mujeres en todos ámbitos, de, de cultural, educativo, etc., elaborar un programa para fomentar las vocaciones, ciencia, tecnologías, ingeniería, matemáticas, entre las menas y mozas para techar a la agenda estudos e incrementar a presencia de mulheres nos ámbitos científicos e tecnológicos de la licea, fomentar e incrementar os programas de alfabetización, visitar unhas clientes maiores, especialmente aquelas que vivan o medio rural, o, o seto de melhorar o manexo e as súas habilidades no uso das súas tecnologías O terceiro estado ao Concello de Narón a levar a cabo accións para prender o valor, era reconhecer as mulheres referentes galegas que son líderes nos seus respectivos sectores para que rapazas e rapaces teñan referentes femininos como por exemplo, na ciencia de la tecnología iso dictamen desfavorable con a mayoría con tres a favor dos representantes do Partido Popular votos en contra dos membros de, Terea, cinco, un, de un, la, -la Lega cinco sí? bueno, pues, eh, ¿no? eh, que, eh, que se la un BNJ1 na Conxería de Aquella Social e Deputada e todo o febrero se propone un pleno aprobado en esta estación Alguna intervención? A Bueno, pues o que pode desta moción é que a Xenda 2030 para o desenvolvimento sustante sustentable impulsa o compromiso da comunidade internacional a través do objetivo 5 para o logro da igualdade de xénero e o empoderamento de todas as milleres e nenas A igualdade entre os xéneros non é só un dereito humano fundamental seno que é a base necesaria para conseguir un mundo pacífico próspero e sustentable A nosa sociedade segue tendo que facer fronte a retos fundamentais para alcanzar a igualdade real e efectiva no noso país, apesar de da igualdade que conocida na Constitución que no son ordenamiento jurídico e dos significativos progresos feitos nos últimos anos a desigualdade entre homens e, e mulleres persiste non? E Alguns datos a nivel estatal son que o 58% do paro registrado en España corresponde ás mulleres a diferencia salarial media entre homens e mulleres en España é de 5.941 euros en España o 75% das persoas con traballo a tempo parcial son mulleres. As mulleres en España destinan máis do dobre do tempo que os homens en tarefas vinculadas o fogar e a familia e tan só un 28 das mulleres españolas realizan unha carreira tecnolóxica e un 7% en señalías. Por todo exposto, pois, estamos eh, ao Goberno do Estado, ao Goberno da Xunta e ao Concello de Narón eh, sobre todas estas cuestións que moi ben, por dato o secreto. Leu, perdón sí. Estamos en contra eh, do sentir da moción que presenta aquí o Partido Popular así que queremos que o proyecto de marzo muy, eh, é máis completa que a que presentamos eh, nos eh, tamén sí que nos gustaría decir que nos parece moi positivo que se fale de, de traballar no? a respeito das estén e das tecnologías e das sañerías, coas nenas, coas mozas en este país o que nos parece eh, estrano é eh, que, que se faga e despois eh, dentro da xunta de Galiza se subvencione a escolas eh, privadas que segregan as nenas e nenos o millor tamén era moi interesante que desde que de, a xudades temperas podamos comprobar que todas e todos somos iguais entonces sí que sí que nos temos que poner esa crítica e eh, eh, que esperamos que, que bueno que o pensen un pouco que se sean capaces de diferenciar iso. E agradezo moito o tema, os termos estadísticos. Non? Os números son, son para utilizar quem queira, como queira, eh, en cando pode, pero o que dixo, non? os datos que deu eh, sobre a precariedad laboral das mulleres, que é moi certo, non a completar que, o que comentaba Javier antes, non, con o eh, número de millas paradas, ou se si agora traballamos. Si, sí, si, sí, traballamos, pero nunhas condicións moi precarias, non, non o que agora o estipou perfectamente a súa compañera do Partido Algo intervención? David Boa tarde, outra vez eh, Aliantamos que íamos votar en contra desta moción eh, non porque non apoiamos os objetivos para o desenvolvimento sustentable porque non só os apoiamos senón que dentro do goberno do Conceito de Narón trabamos no súa implementación Miren, eh, Todos os anos hai un 8M igual que habrá un 25M, sería interesante, se de verdad en todos os partidos queremos trabajar, eh, empezar a defender e conseguir a igualdade plena entre homens e mulleres, empezar por soltarse a falar antes destas datas, na procura de un documento único, unha declaración institucional, e non chegar con diferentes mocións, eh, como se dunha competición se tratara a ver que, en, que en defende máis ou menos as igualdades e os dereitos De outra parte, para, para non ser complicado acordar un algo en materia de igualdade e de direitos das mulleres cunha formación política que non, que non apoia o direito a decidir as mulleres sobre os seus corpos que non apoia o direito ao matrimonio entre pessoas do mesmo sexo que prima o ensino privado do ensino que segrega por sexos ao donado, como ben dicía Olaya por riba, do, por riba do ensino público que pecha a escolas públicas rurais de Museo de Pedroso e logo fala na moción de formación da, das mulleres na contorna rural uma formación política que vai da man doutras que negan a violencia de xénero e enpoñen pins parentais nos centros educativos. pensamos que son moitas cosas a que teñen que mudar, o no meu partido, para que de verdade creamos que defenden a paridade e igualdade. En tanto esos cambios non se produzcan, entendemos que non teñen legitimidade suficiente para estar a nivel nacional. Tiveron a oportunidade no goberno do estado durante 11 anos a facer, bueno, para as políticas eh, notálas económicamente é o único que fixeron recortar, recortar e é... bueno en vez de apostar pola igualdade sino a saúde, todos os dereitos das molleres entre moitas outras cuestións e seguiron recortando voltando, sendo consecuentes como xa allantamos sin nos votar en contra ¿Algou outra intervención? Javier de que isto sorprende me moito pero bueno, queremos alientar que desde este grupo municipal do Partido Popular eh, estive revisando eh, as actas dos últimos sete anos eh, eh, en relación a M é a verdade é que eh, o Partido Popular este grupo municipal nun, non votou en contra de ninguna moción presentada por outros grupos municipais en relación a Oito M Eh? Aída que Algúnas eh? Pois eh, Eran Non sei se veis Pero eran moi agresivas eh? A pesar desdiso eh? En pro do 8M En prol do, da festa Que para, que, que para nos eh? Eh? Pois Ou votamos a favor en todas Ou nos activemos Non votamos en contra en ninguna E eh? porque considerávamos que a pesar de da agresividade de algunhas mociós, eh, al fin ao a cabo todos os grupos defendían os os seus dereitos dende os seus puntos de vista, eh? Mm, colíamos, revis, revisamos de eh, logo de logo, logo da comisión revisei sen veces a nosa, a nosa proposta, a nosa proposta Eh, xa de entrada instamos ao goberno a xunta a, a, ao conselho instamos, por, que non demandamos que non exiximos por respeito eh, institucional eh. e a verdade pensan, pensan que, que, que o rédito político que van a sacar eh, votando en contra eh, eh, están dispostos a votar en contra de aprobar un novo plan estratégico de igualdad de, de, pues, de oportunidades en contra de promover un plan contra a brecha salarial van a votar en contra de impulsar un pacto nacional para conciliación laboral e a de horarios eh, para favorecer a conciliación da vida laboral, personal, familiar eh. van a votar en contra para Eh, eh, reducir a brecha entre mozos e mozas eh, eh, nas carreiras técnicas onde hai menos mulleres van ser capaces de votar tamén eh, para que para en contra de que, que a xunta leve a cabo todas as accións necesarias para conseguir o objetivo fundamental eh, de igualdade retributiva e entre entre, entre mulleres e homens en todos os ámbitos tecnolóxico, cultural, deportivo eh? van a votar en contra de favorecer o, sea, o de fomentar e incrementar os programas de alfabetización digital das mulleres o sea, pues das mulleres mayores especialmente no ámbito rural con xeto de mellorar o manexo eh, as súas habilidades no uso das novas tecnoloxías van a votar en contra eh de que o concello leve a cabo accións para proponer en valor e dar a conhecer as mulleres referentes galegas que son líderes nos seus respectivos sectores aos capazes, e aos capaces para que teñen referentes femininos, non só no deporte, senón tamén na ciencia e eh, na tecnoloxía? Van votar en contra de isto? Pois, pues, a vostedes. Eh, como non podemos votar en contra Cando desde a Xunta de Galicia eh, Xa no 2007 Tiñan que ter eh, Aprobar a la lei A igualdade de traballo Do traballo e igualdade das molleres en galicia Estamos, creo que en 2020 eh, E ainda está E ainda está Sen desarrollar a, a lei eh xa van casi 13 anos, eh hai 2 anos dixo o señor Coiho que, que era inminente a aprobación dun plan de igualdade na administración galega. Eh levamos 13 anos, 13 anos esperando por unha por un plan de igualdade na administración eh, estamos a esperar. Entonces eh non non queremos unha intervención? xa sería o terceiro turno son dos e algo moi breve xa é o estudiante xa é moi breve y tal pero laia primeiro vale, laia Venga, decir que las cosas que acaba déndome a Javier eh, son consciente que unha parte de estas se afacer e eh, outra parte está referida na outra moción e creo que provesea anda e eh, pode ser incluso de entonces creo que temos que ter cuidado coas palabras, coas críticas eh, e coas formas, e tanto estamos a falar do 8 de marzo. Javier. Bueno, eu somente quería salientar, eh, que para nós, como como, farei, como falamos na, na anterior moción, 8 de marzo eh ten que ser un día de festa. ¿Eh? un día feche un día de exaltación da igualdade, ¿eh? para exaltar os logros alcanzados, ¿eh? eh, logo seguido de 364 días de loita para seguir pois pues, pues, mellorando. Vos votan en contra? Ahora vos tedes, eh, collegan as excusas que queiran, eh? Iso xa é un problema de pois pues de pois pues ¿eh? O certo é eh, que hoxe este grupo municipal, ¿eh? en referencia ao 8 de marzo, preferimos apagar o ventilador. Eh? Imos a apagar o ventilador, eh? Porque non queremos manchar, eh? 8 de marzo con outras cousas, eh? Porque se si queremos, eh? Si queremos unha, unha un pleno onde co ventilador esparzamos o lixo, nós non. E temos moitos plenos moitas cousas, temos moito que falar, eh? Poderíamos estar aquí falando pois o que, o que vai pasar ás mulleres, sobre todo, tamén homes, eh? Coa co súa traste, pois, transición ecolóxica, eh? E o, e o risco serio que hai de peche das industrias conserveiras de Galicia. Bueno, ten... Eu agradecería moito se se na moción, creo que estás completamente uh -huh. non sei se te concluir. Bueno. vamos a ver, es, eh, decir, eh, esta, pero vamos a ver. Pero por favor, mira, eu de verdade que el, el, el, son consciente de que estaríades encantados de estar aquí neste sitio, lo que eu ocupo. Pois xa o disen en algunha ocasión, é decir, existe existe un reglamento. Evidentemente, estou comprobando o tempo Tres intervencións, a última e breve Se eu pedindo, agora mesmo está falando De transición ecológica e non sei que máis Simplemente eu estou pedindo que se centre Na súa moción e que se centra no punto que está a dicir Na súa terceira intervención Por, Por favor, eh? de verdade sí. Se me permite, penso que A primeira é eh, Se a a moción é nosa Por que motivos, no? temos dúas, no? entendo así Primeiro Lugar, tres, a súa compañeira Vanessa. Élo, este, a segunda claro, sorpresa pues, intervetor. Hai dúas, pero pero, pero porque apresentamos. Apre por por apre entendo así, ese, eh? Eh? No caso, no caso que estaba eu a falar cando vostede me recortou, eh, eh, non é non é da transición ecolóxica en xeral do, do Partido Socialista, Sino que concretamente, aunque lle poida afectar a industria conserveira galega, que ten eh, nos seus traballadores fundamentalmente máis traballadoras pues, que traballadores pero bueno eh, e de iso tuye, xa, estaba, estaba a comentar que nos, non queríamos non queríamos encender o ventilador e soltar cousas nada máis eh, porque, porque podíamos hai moitas cousas que soltar aquí eh, sin buscar trapos sucios no en Mallorca, en Valencia aquí ou en Andalucía eh, en Madrid eh, de igual manera que tamén poderíamos falar de outras cousas que tamén discrepamos pues, da sesión do Concello pero que non, que non consideramos que é o xe o día adecuado nada máis gracias que consulto o reglamento que temos aquí fixo 10 minutos, 3 minutos e toesco. De verdade que non vou entrar, por favor, porque sempre están utilizando isto e se eh, se si, si dirijo de este pleno, senón, por favor, por favor, por favor. Xa lle xa deixamos que xa lle deixamos pero como nós, no, si así. Pero vamos a ver, estou cortando porque é a terceira intervención e de verdade, vostedes sempre buscan esta confrontación del tiempo de lo sé quantos, lo sé quando más. Créanme, de verdade, aí está claro ese reglamento E trato, de verdade, teño aquí teléfono Para comprobar os tempos e as intervencións Terceira intervención Simplemente lle pedín que fose breve Nada máis, e vosotros intentan sempre Peno tras pleno esta confrontación A mí o que me dá pena, como muller E como representante político deste Concello É que hoxe non se aprove por unha animidade Unha moción, unha declaración institucional respecto Respeto oito de marzo Esto é a pena, estaban as súas mans É decir, tres grupos políticos De diferencias Eh, Algunas consideradas, outras menos nas que Somos quenes de ponernos de acordo Unha pena que o cuarto grupo non o faga E nos hallamos daqui con a declaración institucional Esa é a pena de deste de de pleno para unha muller En este caso, a que dirixe este pleno Que sei que están a disgusto Mas Esta é a, eh, o vitamén eh, ben eh, desfavorable Entón, votos a favor do vitamén Algúna abstención? Votos en contra do dictamen? que reseitada a moción. Pasamos o seguinte. Eh, moción do Grupo Municipal do Partido Popular relativa a construcción dunha comisaría local, Grupo 2, Policía Nacional do Concello de Narón. Visto, test, visto testa moción a que se propón instar ao Goberno Central ao impulso máis aseña posible dos trámites necesarios para a creación do Concello de Narón nunha instalación a polo Concello. Unha comisaría local, Grupo 2, consiento dar resposta ás demandas de un do exército e tamén maioría máis as dos representantes do presidente de suelo e de Gana a favor dos membros de la Unión de Gana a, a, a súa presidenta proponda a plena proxectame neste esteto Aplausos Gracias bueno, pues, o Grupo Popular de Nau presente esta moción relativa a construcción de unha comisaría local de Grupo 2 da Policía Nacional no, da Policía Nacional de Nau Falando desde Aixai de anos da necesidade de adoptar unha comisaría de policía nacional non con município de acordo coa precedente experimentada pola ciudadanía dos últimos anos estas novas circunstanciaidades que se crearon por todo iso propónse a creación dunha comisaría unha local do grupo 2 da Policía Nacional é dicir, unha unidade básica da organización policial en grandes subos como é Narón coa xa te recrear unha oficina de denuncias unha oficina permanente para renovación de DNI e pasaporte xa que na actualidade as vexinhas e os de Narón desobrigados a desplazarse a comisaría situada no confío de para a realización das malditas gestiones. Por tanto, con a súa creación habería unidades permanentes con base narra, o que permitiría mellorar os tempos de atención e reacción. Porque, porque non debemos esquecer que a Policía Nacional ten ostentas competencias en materia de seguridade pública. O iría, ademais, ampliar o personal e unha importante mellora no servicio para os municipios deste lado da Ría de Ferro. Esta demanda, ademais, está abagada polo Sindicato Unificado de Policía. Por outra banda, non debemos esquecer que esta xa existe de municipios con menor aprobación que o noso Conselho, como son Viralatía da Rosa, Marín, Ribeira, Viveiro, entre outros. Por esta razón, é facendo un chamamento a todos os representantes públicos esta corporación e ao seu sentido de deber e de responsabilidade do Grupo Municipal Popular isto da corporación adotar o seguinte aporte estar o Goberno Central ao impulso o máis exime posible dos trámites necesarios para a creación do Concilio de Narón unha Polixería Policía Nacional as instalacións a doar polo Concilio como xeto de dar resposta ás demandas dos nosos vecinos e vecinos De intervención. Eh, o Grupo Municipal do PSOE eh, vai xa estar, a estar eh, Narón xa ten comisaría ben é certo que a compartida con ferror eh, neste tempo que corren os socialistas de Narón estamos a prola de mancomunar non? mancomunar servizos que se xan máis máis eficientes mellor atendidos eh, Falaba usted de actuación e reacción no? eh, hai que decir que moitas parroquias de Narón están máis cercanas que, que moitas de, que outras zonas urbanas ou rurales de Tarón eh, que ha creado por exemplo, Cobas, ou pode ser Osmeyes, San Jorge no? eh, decir tamén que os índices de subidade están a un nivel aceptable aquí en Narón por baixo da media nacional eu pregunto, nos oito anos de goberno de Rajoy eh, non se reclamou nada eh, que me xería quedou sen efectivos eu creo que é un dos problemas que ten agora mismo que está sen efectivos eh, e fai falta personal eh, está se tratando de mitigar eh, na medida do posible nestes momentos nosotros temos claro que mancomunar eh, si, sí, máis servicios eh, pode ser o máis eficientes e mellor atendidos pero bueno, falo de, falando de servicios, que veixo que ten intención de que Narón teña máis servicios eh, hai cousas interesantes que poden pode vir para Narón, como no centro de salud de eh, psicología xinicología así dale ideas ao señor Calcó, de cara de cada campaña para poder traer cousas para Narón unha outra intervención Guillermo Boa tarde de novo Bueno, hai mocións que venen seguro, al pasado esta hoxe chamo mocións tóxicas e chamo mocións tóxicas porque non sei sino como é unha moción porque se sinta necesidade ou porque estamos en campaña electoral eu creo que isto é unha moción de campaña electoral en primer lugar me choca moito que un partido político que hace sete meses se negaba a abrir un colegio que según informes e según ditamen propio da xunta de Galicia tiña que reabrilo e abrilo non abre por outra parte me choca que un partido cando se despide por parte deste pleno que se faga un novo colegio público a conselleira desentidade en si diga que non hai ninguna petición pero a maiores, a maiores quero decir Están falando eles na moción dos artigos dos artigos do ano 2012 e 2013. Quero lembrar que estaba gobernando o estado español, que a máxima competencia que hai en seguridad era o Partido Popular. E a min que me tocou ser conselleiro de seguridad, vivino, e se segue vivindo nesta comarca, na comisaría, comisaría, que decía antes David se chama Ferrón Narón, comisaría Ferrón Narón, ubicado en Ferrón, se acerto pero o que se fixo durante todo este tempo foi baleidar de policías esta comarca máis de 60 persoas mulleres, homens, policías deixaron de facer seu servicio nesta comarca co deterioro que se supón para a seguridade desta comarca e quero dicir que estaba gobernando o Partido Popular pero quero lembrar tamén o Partido Popular que forma parte do que a Xunta de Seguridade Local Xunta Local de Seguridade que xa fai máis de nove anos se lle pideu, é certo, esa comisaría, que se trouxera unha comisaría paparro para Naroma. O cal o señor eh, daquela eh, subdelegado do goberno dixo que era inviable, me acordarei que foi na sala da alcaldía que era inviable por razões económicas, que, por razões tamén económicas, que era cando non se estaba en crisis, non se podía atender a todos os policías, que por certo, se si seguía exacto, tamén dixo que se iban, daquela eran 80 plazas soas que non estaban ocupando o que era a comisaría Ferro que se intentarían sustituir o cal non se instituía non se han sustituído para nada máis adeante, creo que faz seis anos me podo equivocar, se lle pideu que ficheran outra vez o documento nacional de identidade para as persoas de Narón que queiran renovar o carme identidade que se lle expondría un sitio ben, nesta casa do consello consesorial o ben, se buscaría unha oficina na antiga casa da Cuba A resposta foi que era enviable porque había que desplazar a personal e estábamos pedindo dous días a semana. Dous días a semana se estaban pedindo. E foi a negativa por resposta da sú delegada do goberno. gobernada o Estado de España o Partido Popular. Tambén te quero lembrar ao Partido Popular políticamente e tamén é política que así como os vascos e os catalanes teñen a súa propia policía, Galicia señor presidente da xunta, dixo que non quería esa policía, quería unha policía autonómica. E a mí me gustaría tamén que nesta moción, se pode ser para o próximo, se crea tamén aquí unha parte de comisaría de policía autonómica. Por qué? Porque tamén estamos vendo, e outro día tiñemos unha xuntanza coa consellera do Mar, en que si hai momentos graves por delincuencia, por optimismo por unha cousa ou outra, que a policía tamén a autonómica non asiste, porque está longe e non pode asistir entón tamén nos decimos preferíamos unha comisaría tamén galega pero de unha policía galega e xa quero decir unha cousa as eleccións están perto pero vamos a ter un pouco de consideración porque con isto non ganhamos nada os veciños e as veciñas de Nero nos, non obstante, vamos a votar que si esta moción porque non é un problema de ciudadanía de Nero era un problema xa de cando a policía quiso vir para piñeiros o non vos acordades Entón, sempre foi una teima que tivemos noso. E mentras, entendemos que cando eran anos de crisis había que estar calado. E ora entendo que vamos a ir para diante. Pero quero deciros que a situación actual da Policía Nacional na comarca de Santos é culpa do Partido Popular. Outra intervención? que polo menos como punto de partida para o debate desta moción compartamos todos os membros de grupos políticos presentes en este polo menos un objetivo común que é que a representación da Ciudad é o sentido das libertades públicas que constituyen un binomio inseparável. Ambos son conceptos, son requisitos básicos de convivencia en unha sociedade democrática. Tambén creo que todos, absolutamente todos, ambos acorde e reconocemos que a Constitución Española o artículo 143.1 que contribuí de forma xenérica a competencia de materia de cidad pública ao Estado e no artículo 104.1 fai no xaste que dentro os portos se forta a do Estado baixo dependente do Goberno que fai no misión moi nobre moi importante e que é a tarefa de protexere o libre exercido dos dereitos e das libertades e garantir a seguridade para a España e o no seu conjunto tamén, por suposto para a Europa. Ben, estaremos da cor, en que non podemos escatimar esforzo en garantir a seguridade dos nosos cidadáns. É que debemos de facelo desde o consenso. A asociación é a cooperación de todas as administracións. A moción deste grupo recolle evidencia de que, de que tanto por criterio de aprobación como por configuración social é necesario crear unha comisaría local de grupo 2 con sede en Narón. Tratase de unha necesidade evidente e urgente da intervención do goberno de España por iso, seguiremos buscando apoios, que nos reuniremos con asociaciones de regiones diferentes colectivos do municipio para abordar esta necesidade e sobre o goberno de Rajoy e sobre que estamos en elección nos levábamos no programa electoral eh? non sabíamos desde momento que iba a ganhar eh? se si o Partido Popular de Madrid reclamaría ele igual, porque creo que Narón o necesite creo que Narón o necesite Nos, terán o nos apoio sempre para solicitar isto porque además se necesitan e sobre a inviabilidade de gestión eu creo que non é inviado diría eu seu día pero eu creo que é certo que do ano 2008, 2012, 2013 se sacaron poucas plazas de policías pero desde 2013 en adiante se están sacando máis de 2.000 plazas todos os anos e creo que é o momento o oportuno de estar aí para facer todos os trames correspondientes para reclamar Esa, esa comisaría e se falamos de, de poder de querer, de querer pois, eh, compartir servicios que son, tínhamos que haber pensado antes os bomberos que seguirán compartidos non? vosted falou de outras cousas eu podo falar tamén. Entón, que tamén pero eu creo que Narón necesita esta comisaría e nos seguiremos traballando para que así se agradecendo que voten vote a favor a algunos grupos que vayan a votar a favor so e que tamén agradezco sí te... a Soy que per... non voten te... Germán, ah, perdón, Germán, Cusman non vim, si sí, querías intervenir non te vim <inaudible> eh, Nada, e nos vamos a apoyar a esta moción porque todo o que teña que ver con millora de, de servicios para a veciñanza de, de que estamos de acordo pero hay que hai que ter cuidado coas, coas palabras porque é verdade que que aquí hai unha competencia que, que se lle debe a, a Galiza, que a a policía autonómica e que hai eh máis dunha década eh, se pedira, estaban a punto de dármola, chegou o señor Feixo e mandou parar, tanto que en unha década pediu só outras transferencias de competencias que están recollidas nos noso estatuto de autonomía eh, para Galiza, non? Entón, eh, ben, que es, estamos a corro con esta moción, pero bueno, que eh, simulan as cousas sobre todo por por la intervención seguinte. Pou ser de grupos que dão favor, precisamente, como dixen aos coitos, o da encele que na desastrela E tamén, falando de estadísticas dos últimos anos, eh, creo que temos que ver que é necesaria porque nos atracos e o polvos eh, eh, nas vivendas e nos negocios en Arón, así como no Concello Vizinho, tamén se disparaba Nas cifras do último raza en Narón, e no ano do último raza con 38 casos tema de de urtos en Arontos pues, no ano dos mil o ano dos mil dazoito dos por exemplo estos son datos que tenemos que recoller pagando o Concello faiga a solicitud para o Ministerio del Interior para ver que é efectivamente necesario que se está implementando e lóxicamente hai moita malestar e moita preocupación pues, na ciudadanía especialmente en negocios e y zonas máis rurales, porque as casas están un pouco máis alonxadas da, de, do núcleo urbano e, no xitamente, pois, hai hurtos e hai roubos, e, tanto, pois, creemos que é algo que temos que estar todos na mesma línea para intentar conseguir. Grazas. É unha realidade, pero sí que verdade que, portando de máis medios, independentemente que ainda que seja un trámite que veña para Nauron ou non, que unha demanda que, como vemos doce a Guilherme, o noso Concello, unha demanda histórica ainda se puso, xa non sendo tan ambiciosos na última xunta local de seguridade, esa posibilidad do DNI que se viniese a fazer a Marón como en alguna ocasión eh, estivo e a verdade que se rotan de máis policía pues, tamén melloraremos esa situación deses eh, hurtos eh, deses roubos, que algo que manifestamos sempre, esas reunións que teñen eh, de coordinación policía local, policía eh, nacional, durante bueno, o xefe, perdón, a policía local Eh, o comisario se pone manifesto non sei se en todas as reunións pero me consta que moitas delas a necesidade de ter máis persoal eles son coñecedores e conscientes da situación pasamos a votar a proposta eh, algún voto en contra alguna abstención votos a favor pasamos a seguinte, actividades de control do pleno mocións sucientes, en este caso non temos mocións pero que si temos eh, duns puntos que unha proposta de cesión dun imóbulo municipal á jefe de Rolterra eh, non sei se si queren alguna aclaración antes, xa decía antes que evidentemente a nosotros non nos gusta traer estes puntos fora do orden do día nos gustaría máis poder traelo eh, pois, convocado eh, en tempo e forma pero sí que durante a situación nos dudada de que a solicitude teñen que tela feita antes de un de recordar un de marzo entón non había moito máis tempo material por eso ven eh, desta manera non sei se queren alguna aclaración máis antes de entrar eh, para votar a urgencia si, sí, primero é eh, inclusión no orden do día eh, algún voto en contra algún abstención nos pues queda incorporada no orden do día ahora sobre a proposta que pasarei o señor secretario o señor secretario pues, da solución de jóvenes empresarios uma aclaración. Sí. Sí. Eh, bueno, de que, imaxino que estamos bueno, está primeiro la aprobamos, sí. eh, nada que que que eh, que, que, que viñamos falar tamén con con Ag, nos explicaron eh, a a situación, que nos gustaría ter o, a información en tempo en forma, o cando se empezou a a falar con eles, temos que Claro que importantísimo que haxe unha nave con, con espazos co-working e narón para poder traballar e algumas que, que xa están funcionando e que hai que, bueno, que, que poñar este tipo de propostas igual que hai que avanzar un pouco máis nese camiño e eh, como concello deberíamos tamén de facilitar eh, espazos para autónomos ou pequenas empresas que se dediquen a carfitería ou artesas etc, etc, moitas outras cousas, a non son tan pequenas como o Espazo Cowork, pero tamoúdo necesitan unha nave de 800 metros cuadrados no polígono Río do Pozo, é moi importante porque a través das persoas autónomas tamén se crea moito moito emprego e e, e moitos e, contratos a partir a partir de aí pase a todos, así que e, bueno, agradezo as desculpas á alcaldesa porque en parte é a alcaldía unha das responsabilidades que ten é dar información a oposición en tempo e forma e é verdade que, que na oposición non estamos en todos os días do Consello temos outras, eh, outros traballos, etcétera etcétera e nos tamén temos que representar as persoas que nos votaron eh, claro, esperamos que, que no futuro, porque non é, non é esta que xa, xa está pasando repetidas veces que no futuro eh, a información chegue con poquinho máis de prazo realmente creo que devíamos selvar tempo con conversas que diría descomunicar. Despois hai un tema que nos nos choca aquí que despois anos de o documento cuando 2 anos. Teza. Ah, ok. Que realmente o que vai o que vamos a acordarse son dez anos. Aí é xa pedindo disculpas antes, volvamos a pedir agora pero realmente a solicitud entra o 21 de 12 de festivo con teluns martes quero decir, isto se fixo en tempo recuo e agradezco desde aquí ao secretario que está aquí ao lado que foi unha das persoas que conseguiu que isto salise ainda que ven fora do orden do día pero que chegase a este tema se si non, evidentemente eh, se si topáramos con outras persoas ou outros funcionarios, pois pues, nisiquera chegaría eh, no pasado mañana agradezco esa labor tamén eh, como decía eh, as, foi dado, non é algo que caracterizáramos nosotros evidentemente na Consejería de Promoción Económica de da Alcaldía tamén estamos traballando para facer o que decía antes Olaya, buscar alternativas de propios niveiros de empresa propios, é dicir sí que algo que se está facendo eh, pasamos, entón, hai alguna intervención máis non, pasamos a votar a proposta algún voto en contra alguna abstención queda aprobada por unanimidad, agradezco os votos a favor. Hay outro punto que eh, tamén xa o, antes de incluirlo en orden de día, comento. Nosotros le quitamos unha subvención ao xa me dá xa me dá, xa me no que é envolvente do centro habitualmente as subvencións valen que se aproben en xuta de goberno así se fixo toda a documentación se entregou toda a súa documentación e onte nos chegou un requerimiento de que esta subvención en concreto que tiña que ser aprobada eh, polo eh, Concello Pleno Entón, dende hoxe tamén estiveron eh, maratonianamente traballando para poder traer esta proposta a este Pleno e unha subvención que pedimos para facer, como decía, ese envolvente do centro de formación consideramos o IDAE, consideramos que algo necesario e que evidentemente tiñamos todos os trámites feitos como se fan habitualmente as subvención se solicitan con esa aprobación de asunto de goberno, pero en este caso en concreto nos requiren de outra maneira por eso tamén esta premura de traelo eh, fora de orden do día e así, sobre incluir no orden do día establecemos o rol de intervención a urgencia, perdón E pasamos entón a votar a ouse a voto en contra algun abstención queda incorporada no orden do día ahora sobre o propio punto que pasa ler señor secretario e aprobada a petición intervención estamos de acordo co, coa música do que aparece aquí a letra non, non, a, non a conhecemos, entón bueno, nos procura tal, queremos agradecer moitísimo o traballo das persoas funcionarias que están neste Concello somos completamente que sin elas este Concello non avanzaba, quero agradecer tamén todo o traballo, por exemplo, que se fixeron nos orzamentos para as persoas do Concello, pero tamén nos gustaría que en vez de enterarnos media hora antes eh, de este pleno que xa que se estaba facendo este traballo este día, unha chamada de teléfono para decirnos, olle, vai pasar isto estas son as cousas que, que hai que facer, porque por exemplo, eu agradezo moitísimo casi nos orzamentos que, que se, se aproben en tempo e eh, itenge antes porque hai unha maioría dun goberno que pode que poida así facelo, pero eh e todo o traballo funcionario, pero hai un traballo político detrás, pois a min me gustaría que en política, por exemplo, nos seus orzamentos eh, o capítulo de investimentos non fora só dun 12%. Eso non é cuestión dos funcionarios, os funcionarios teñen que facer ese traballo que lle mandan as persoas políticas, se nos novos investimentos non se chega un 8%. O Sexa nós dende aquí somos plenamente conscientes do traballo que se fai día a día neste concello para que funcione un dos lemas que tiñamos na campaña electoral era que non funcionaba pero que non ilusionaba con menos de 8% de investimentos pouco, pouco vai ilusionar tendo en conta que un investimento importante vai ser o domoño de xuvia que se ten en, eh, con subvención tamén da deputación da Coruña, Cocos, etc entón eh, as cousas e que facelas en, en tempo e forma e non pasa nada por informar antes porque isto, tal como lín agora si en diagonal porque non tiven tempo a velo con, con anterioridade está claro que algo que hai que facer que, que, que a lei dicta aos concellos de máis de 20.000 habitantes unha serie de requisitos como en outro tipo de, de cuestión sí que, que hai que cumprimentar pero o que digo, aquí está a música, non está a letra esperemos tamén ter esa información despois, porque non é moi difícil eh, tamén de alguma maneira eh, vir aquí, aportar cousas e incluso millorar cousas que se está facendo eh, no goberno, a posición pode ser constructiva pero senón, se non se tenga información tamén hai que ser moi crítica non son o, o acordo que vamos tomar aquí son todos os expedientes e exposto tamén que lógicamente vai haber cualquier unha modificación de crédito según o punto cuarto que está aquí entonces gostaríamos saber esta modificación eh, de que partidas van sacar estes 372 non é posible non é outra non sei se si quereves ou non quereves entender evidentemente se si isto chega a óbito é decir hasta hoxe pola tarde non sabíamos que podíamos traer un forador de unro día Quero decir, o tempo está aí dependemos de outra empresa, unha empresa que nos debemos fazer unhas correcciones para traer hoxe o tempo é o que? a mí me gustaría meter máis evidentemente poder que en lugar de chegar tal tamén podíamos deixálo esperar un mes máis ou convocar un pleno extraordinario entendíamos que Entendemos, non, consta Con todos os informes técnicos pertinentes Se apaso por asuntades de goberno E o traemos agora aquí É dicir, máis tempo non tivemos Con respeto O que decías do de Muño, si é verdade Que venga a aportación de 400.000 euros Da diputación, pero concedido con o resto A tal millón e quilo É dicir, tamén algo que ponemos E o que decía Germán O que temos previsto e que vai contemplado aí Que se habilite na primeira na habilitación e incorporación de remanentes Que vamos a acontecer a liquidación está a punto de pecharse en esa incorporación de remanentes estará votada oramentariamente sea, pasamos a votar a proposta o sea, aquí se acabamos debate si, sí, no, solo una aclaración os sí. eh, supostos plenos extraordinarios están feitos pre iso e sí, sí, claro, no caso de que non teñamos a información temos o direito a tela o informar o que digo, aquí está, no música no sí, eu sí. En, eh, encantada de facultar a alcaldía e a presidencia para relacionar para la, para a realización de cantos trámites pero claro, temos que delegar pois para eso están os plenos extraordinarios non para outro tipo de cousas, por suposto pois sí eh, pasamos a votar a proposta algún voto en contra alguna abstención queda aprobado por antes pasamos o seguinte eh, actividades do control do pleno de acción de contrarresolución os órganos do goberno acompañada acompanhada con o bueno, coordenadoría, postudente do pleno pero maiores tamén están a súa disposición en secretaría eh, pasamos o seguinte, actividades de control do pleno robo se pregunta non sei sé si se preñen algún robo, alguna pregunta ou as dúas cousas si? Sí? oa é? oa é a última vez que eh, de pregunta algo que xa, xa preguntei na xunta de portavoces tamén a, a santi, pero porque algo que nos pregunta reiteradamente, ata hoxe en nunha entrevista, eh, preguntaron preguntaronmo, queríamos un pouco que sobre a información dos lodos, non, Que foron a facer análises a se prona, se corona, a, a, eh, si eran contaminantes, non contaminantes, para ter esa información e tapou crear alarma social eh no caso de que de que todo estea correcto. Entonces si, si nos podedes pasar a información, que repito, xa, xa levo llevo eh máis dunha semana eh preguntando E por ela, pois, eh, se agradecería E por outra parte Un tema recurrente eh, Pero este é un robo Que é eh, na zona de Feixeiro Na zona das vivendas sociales que están decindo Caerá, casi todas estas cousas E eh, que se está traballando eh, Para volver a incidir Porque dicen que, bueno, claro, é que a situación Que se está traballando máis na zona Pegada ao paseo Pero que logo por arriba que é a situación bastante insostible E logo tamén preguntar Perdón, a visita vivendas sociales En Feixeiro Sí, espero que, que de primavera. Sí, chebro paseo, calo vale paseo. No, no, que dicen que en outra zona que les vente se está recuperando, pero que pero que nas zonas das vivendas sociais que que, bueno, que teñen aí un, un problema grave desde Y logo na eh, bueno, eh, nas obras que se están facendo nas casas da Mariña, eh, nos dicen despois dunha xunta que queremos salir as veciñas e veciños que donde se está levantando parte da vía do xardín e colocando das pedras que están tenendo mitísimas unidades dentro dos edificios e que incluso que cheira moito aurinhos e os si hay alguna máis sí, son propiedades municipales si sí. pues, sí, son propiedades municipales bueno, es decir según vais que a dereita donde tal eso, desde hai un ano, ano e medio más, menos, son propiedades municipales sí. estamos en eso estamos trabajando en día pues, Marcos Tengo una pregunta y ruego que por lo mismo. La pregunta es si tienen conocimiento y en qué situación está, de lo que les voy a contar ahora. Que es un ruego que trasladamos además de los vecinos de Preixeiro, en la zona de Ameladas, concretamente, en calle de Manoliduría, justo al lado del local de Estrería, conocido como La Cachiva. y Lo que los vecinos nos trasladan es que existe un taller de coches clandestino, así nos lo dijeron, clandestino, donde Que, se, que aparcan muchos coches por la por fuera por la calle eh, creo que más de una ocasión nos han comentado que eh, es una zona donde no abundan los vados eh, ellos son conscientes de que si no tienes un vado no pueden exigir, pero de ahí a que a lo mejor te aparcan un coche dos días o tres días delante de tu garaje puede no puedes salir dos tres días con tu coche, pues vamos, eh, hay una molestia hay un motivo para quejarse ¿tiene, no? entonces eh, ellos se quejan de esa situación, de que además pues, en ciertas ocasiones pues existen manchas de aceite, lo que sea, producidas por supongo que hay averiados y, y ellos pues, eh, nos dicen que tienen una serie de trabajadores que seguramente pues, a lo mejor no están mirados de alta, que les parece que no cumplen las medidas de seguridad, yo ya sabemos que hay alguna parte que pues, no será competencia del Consejo, de que a pesar de los trabajadores pues eso es la de trabajo, quien sea pero si sí, el eh, ver si hay una licencia actividad, si cumple pues, los permisos y medidas de seguridad lo que sea, y bueno, eso, si son ustedes competidores de esa situación, que está, y si no pues le trasladamos los requisitos Otra pregunta, rogo, Germán. Pues ¿Podría en con con su abandono y la utilización de fones en ciertos casos para hacerse desde la parte más alta del mismo dado que ya se produjeron sendos incendios y que, que fueron avisados ¿eh? desde el Consejo de Narón y dado abandono, el estado de abandono y la producción que supone el mismo y teniendo conocimiento por parte de los vecinos ya se subitó el, el tapeado del mismo si pues, nos podrían decir cómo está ese asunto y si realmente se va a realizar tengo una pregunta salió el día 15 en el labor de Galicia una noticia sobre la reunión informativa en Aarón sobre los procesos de escolarización donde se decía que el martes ese martes a partir de las 17.30 horas había una reunión informativa entre los directores de los colegios públicos del municipio las familias con hijos en edad escolar en la auditoria. por lo que se entiende que la nota de presa de los colegios perfectados no asistió a esa reunión. ¿Me podría confirmar si se habían avisado a Jorge Juan y Santiago Posteriado allá a esa reunión eh, Estaban convocados os corregios públicos eh, con respecto a ao no tema dos reis magos de eh, García Sabén pois, estamos trabalhando en, con, bueno, con respecto a pedir autorización para poder facer eh, ese campeado tamén se está facendo en outros edificios en esa situación que en alguna ocasión Preguntaban os edificios de xuvia Para declarar ruina Para tamén evitar os eh, pues, males maiores Con respecto ao tema cachimba É unha xa unha conhecedora deso Preguntarei mañá Non sei se algún departamento Non sei se a policía e conhecedora Están facendo algo mesmo, Non sei Cando eh, teña ese dato O pues, eh, traslado eh, A destrella xa eu contestei E eh, A verdade é que con respecto á pregunta que che xeitou na Xunta de Portadas, eu logo vin que estabas falando con Santi e pregunté as Santi se dá por contestado alá. Me dixo que sí, pero a verdade que eh, se si non, non hai problema que che facemos chegar, pero foi en ese sentido eu como vin como logo estabas con e dixo, bueno, pois pues igual xa lle aclarou e eu me había creía que si sí quedaba por contestado ou tal. Con respecto ao programa de ratas, nós, quero dicir, igual ben que se actúa en zona máis, pero evidentemente se, a, se intenta actuar igual en donde hai problemas, e se xa na parte de arriba se, é máis visible igual o tratamento que se fa en no río, porque se fa en todo vallado, pero que se demanda e que se hai solicitudes, esa empresa que está contratada para desratización, hai en todos os puntos e por respeito das casas da Marinha, pois pues, non sei se si Pablo te envejemento, pero en principio non tiñamos ningún, evidentemente se si que pasaremos por ali facer, si que se fixou un ata de, de como estaba a situación previa máis que nada, porque si que é verdade que existe esa piscaresca de que cando fa cante o brata logo as grietas que levaban ali son ocasionadas por o xentón para evitar eso, xa se fai, xa se toma as medidas, pero evidentemente pode ser que suceda, eh, vamos a comprobarlo, xa pues, se si pode ser mal como se está, Moitas grazas, eh, moi boa tarde a todas xa, xa.